А вдома вже відзвонюють джайворунки, сосни гудуть і постогнують верховіття ялин, і високі тополі хиляться до самої землі копитами із раненою кров'ю засіяної. Старший брат-козак сниться у вогні, але не згорає, стоїть посеред вогню, мов, у алмазнім вінці. А хмари низькі, тяжкі, гнітять груди, я, мов, Данило, заточник в наверженні, як ояків, що мав видіння, – ліствиці на небо. Перемію проходження, як якого... вам Ліствиці відчитували ми в монастирській церкві на богородчині празники. Ліствиця вузька і крута, і лишалася як спокуса порятуватися тілом і кинути дух свій ще в глибші безодні. Брат мій звичайно, метався десь між гетьманами сьогобічної і того України, між вогнем і полум'ям, рятувався від перемінливості української, та однак не врятувався, і у смутну годину прийшов мені лист від Маркової жони Явдохи про братову Смерть, і про її нездуження, і про те, щоб вернувся я до рідних осель, закрити її очі на роздаєння вічне. На Україну я міг повернутися, лише отримавши благословіння від архімандрита чудова монастиря, помолитися чудотворцям Києво-Печерської лаври, або ж відпуск зіночества і проїзні грамоти з двома рублями на довгу путь. Архімандритом на той час став опострижений Київського Межигірського монастиря Йоаким Савелу. Я бив йому чолом, бив чолом також і архієпископу Чернігівському Лазарю Барановичу, прикликаному царем на собор проти патріарха Никона. І мені дано відпуск, і я возблагодарив Бога і возрадувався душею, покаявся в судійному і простив усім, хто судіє в зло. Оставляйте і оставляйте вам». Вертався я на Україну загублений у великому обозі нижчого й обого присвятого отця Лазаря Барановича. Єдиний з українських духовних ієрархів, а він прибув на соборду Москви ще 12 жовтня, маючи при боку своєї милості 60 коней і 63 чоловік почту, з поміж яких були казначеям в Росі Бековській, два ігумени, пафнуті, Макошинського монастиря та Леріон, два протопопи Чернігівський, Петро Васильєв і новгород Єлисей, Костянтинов, архідіакон Михаїл Лежайський, уставшик і романах Венедикт, чотири діакони, три, Інока і Челяді Пископська, конюші Яків, регент Семеон, осім півчих, кухмистр Антоні, кухарів, чотири Іконописець Григорій, Слуг – троє, Келейників – чотири, Служок – чотири, Гайдуків – троє, Конюхів – два, Візничих – вісім, і ігуменом – Служок – три, Синаця – протопопа Чернігівського, Служок – протопопових – чотири. Для Барановича його супроводу приділено вісім домів і поварня. На опалення відпускалося сорок возів дров щомісяця, але Баранович бив чолом, щоб оказано було давати більше, бо зима люта – Душі немічні, 40 возів стачає лише на два тижні. У кормових грошей видавано щодня по 5 рублів, 24 альтини і 2 діньги. Велика кількість запасів – надто 5. Питва, бо йшли про пристрастя хохлечів, навіть духовних, до горілки, що місячно виділялося: дев'ять кружок вина двойного, два відра Романеї, два відра Ренського три відра меду вишневого, 28 відер вина простого, 216 відер пива, 116 відер меду. Навіть для кони єпископів щомісяця по 50 возів сіна і по 50 чатівів Протопопи приїхали з Барановичем не для ісправління церковних діл, а для випрохування жалуваних грамот на озеречка, млинки, сільця, слобідки, перевози і сінні покоси на прогодівлю. А єпископ мав брати участь у неправедному соборі, де з патріарха Никона знімали патріаршу Фелонь і Панагію. А він писав у Київ до іннокентія Гізеля – ічислюючи кількість зірзд і всі їх називаючи іменами, тот утвердил і сию звезду на небі церковном, пусть бы она светила долго еще. І коли в перші дні субору на нейконому псы скажені кидалися тільки троє ієрархів